Залізну сітку на вікнах закріплено сталевими штирями. Дірка у підлозі надто вузька, і звідти з дірки дме просто крижаний вітер. Щохвилини стає холодніше, чорні вікна стають сивими, на них вирізняються складні, по-справжньому гарні візерунки. Що відбувається? Мої товариші по нещастю сплять, щільно притиснувшись одне до одного. У деяких дівчат нічна косметика. Я намагаюся не дивитись на їхні страшні мерехтливі обличчя. Стає так холодно, що я піднімаю з підлоги свій матрац і загортаюся в нього. Не допомагає, мене б'є лихоманка, ніколи в житті так не мерзла. Григорій вовтузиться у своїй кабінці, крізь стукіт, блоків чую, як він крекче. Потім каламутне віконце кабіни на мить освітлюється живим вогнем. Я відчуваю запах диму. І майже одразу стає тепліше У нього в кабіні грубка Справжня старовинна грубка, в якій палять вугілля і дерево Отже, тут завжди так холодно Щоб паливо для заводу не перетворилося на крижини, його треба підігрівати Мені ніколи не доводилося грітись біля справжньої грубки але перепілка розповідала, як багато років тому Двоє молодих диких розпалили у замкненій кімнаті вогонь Заснули поряд із ним і не прокинулись Вони не знали, що де вогонь, там і дим А димові треба давати вихід, інакше він уб'є тебе Вчадієш, задихнешся. Від грубки Григорія все сильніше смердить димом Якби не отвір у підлозі ми всі могли б задихнутися на півдорозі до заводу. Григорію, кажу я, навіть не встигнувши додумати цю думку до кінця, а що тобі буде, якщо ти привезеш на завод одинадцять трупів? Ти ще не спиш? – питає він крізь зуби. Краще спи. Кому краще? – я підсміююсь у темряві. Послухай. Зараз я закрию матрацум дірку в підлозі. Буде повний вагон диму. Всі задихнуться увісні. Що скажуть твої начальники? Як ти гадаєш, вони дадуть тобі під зарядку на наступну ніч хоч би одну порцію. Він лається. А якщо ти погасиш грубку, вони замерзнуть увісні. У мене зуб на зуб не попадає, але вже не від холоду а від хвилювання. «Їм так буде краще, але винним будеш ти. Ти насправді винен. Хто тебе за язика тягнув? Нащо ти розповів мені правду?» «Я пожартував», каже він із ненавистю. «Мені просто заздрісно. Ви житимете, маючи все, що заманеться, щасливі, а я так і ганятиму вагони туди-сюди». На частку секунди я йому вірю. Просто тому, що дуже хочеться повірити. «Спи!» – каже він майже ніжно. «Спи! Завтра вранці ти сама побачиш, як вам пощастило. Навіщо псувати собі життя напередодні такого щастя?» Я не бачу його обличчя, але чую дихання. Він бреше. Мені вдалося налякати його, і тепер він зі шкури пнеться, щоб виправити свою помилку. Ні, тихо сміюсь. Тепер ти мене не обдуриш? Все, я пішла затикати дірку матрацом. Ти ж сама задихнешся, вихоплюється в нього. Ну то й що? Чи не краще тихо померти замість того, щоб живцемити в пічку за воду? Чи що там у нього замість печі? Послухай. У голосі така ненависть, що в мене мороз поза шкіру йде. Якщо ти тільки рушиш з місця, я тебе... Що? Я тебе на клапті поріжу, каже він глухо, і при червонуватому світлі грубки я бачу довге вузьке лезо. Повільно. Я сміюсь, намагаючись не виказати страху. Як? Ти там, я тут... «Як ти мене поріжеш, дурню?» Його ривчасте дихання заглушує і стукіт блоків на даху, і шум вітру, і тріск вогню в печі. Я спинаюсь на ноги, знімаю з плече матрац. «То я пішла Григорію?» «Шкода, звичайно, що так сталося». Він вагається лише кілька секунд. Потім я радше здогадуюсь, ніж бачу, як він прямує до дверей кабіни. Я притискаюсь до стіни поруч із дверима. Нашими дверима, які відчиняються назовні. У правій руці в мене стилет, у лівій барабан на ланцюгу. Чую, як відчиняються двері кабіни. Вогонь у грубці одразу розгоряється яскравіше. Я бачу обриси вагони і людей, що сплять на підлозі. Здається, минає вічність. Репит засу. Повільно-повільно прочиняються двері. Холодний вітер вдирається з надвору, разом із ним літає жменя замерзлого крижаного пилу. Я чекаю, коли увійде Григорій, і тоді я вперіщу його барабаном по голові, з боку. Та він не входить. Замість цього у двері пролазить рука і хапає мене за горло. Я надто пізно розумію, що він в окулярах. Він бачить у темряві а я ні. Холодні тверді пальці стискаються у мене на шиї, майже не очі. Б'ю стилетом по чужій безжальній руці. Стилет, подарунок Кримуса, вдруге рятує мені життя. Пальці Григорія на мить слабшають, і мені вдається вирватись. «Погань!» – сичить Григорій. Він уже всередині вагона. Я ледве бачу його тінь. У правій руці в нього ніж, а ліва спливає кров'ю, і криваві вогники відбиваються в круглих, опуклих окулярах. Я тебе не вб'ю. Ти маєш бути живою, без очей, без вух, без пальців. За спиною у нього прочинені двері. Пірнувши під занесений ніж, я кидаюся на ворога, поціляючи головою в живіт. Та Григорій ухиляється зі спритністю, якої я не сподівалась від немолодого, огрядного синтетика. Ніж свистить біля самого мого обличчя. Я сахаюся, спиною налітаю на двері, спотикаюсь і падаю. В останню мить щастить ухопитися за підніжку вагона, вузьку залізну сходинку. Я вишу на руках над чорною безодною. Ває вітер Проймає до кісток Згори на мене дивиться Григорій Червоні окуляри роблять його обличчя потворним і страшним Отже, ти живеш своїм ритмом Питається, знущаючись І довго прожила Вітер грає моїм тілом як стрічкою Раптом згадую Алекса Як він учив мене ловити вітер і нічого не боятися Дикий живе з любов'ю і помирає без страху. Я готова відпустити пальці, та Григорій міцно бере мене за зап'ястя і втягає на підніжку. Якщо я тебе не довезу, мені не дадуть шостої дози, бормочий він собі підніс. Не кажучи вже про сьому. Підніжка, вузька і довга, тягнеться вздовж стінки вагона до дверей у кабіну. Прочинених дверей. Я нахиляюся до Григорія, ніби збираючись поцілувати, і щосили кусає його за підборіддя. Огидна жорстка щетина, солона кров. Він горлає і відштовхує мене. Дивом, утримавшись на підніжці, поспішаю до дверей в кабіну, маленькими кроками, боком. Григорій намагається дотягтися ножем. І промахується лише на кілька сантиметрів. Ніж розрізає на мені куртку під рукавом. Стій, уб'ю. Я не думаю стояти. Вдираюсь до кабіни, замикаю двері. Тут тепло, з під верцяд грубки пробивається рівне червоне світло, але немає внутрішньої клямки на дверях. Теліпається залізний гачок, а петлі немає. Круті сходи ведуть на гору. У стелі люк Ні про що не думаючи А тільки рятуючись від людини З величезним ножем Лізу нагору Навалююсь плечима на люк Мене хапають за щиколотко Я б'ю ногою Видираюсь, пролізаю в люк Викочуюсь на дах вагона І в цю мить із захмар Виходить місяць У місті я бачила місяць Лише раз чи двічі в житті Такого місяця Величезного і жовтого, як божевільне око, я не бачила ніколи Дах вагона плаский За метр над ним тягнеться залізний трос із руку завтовшки Поклацують блоки, котяться по тросу З труби грубки довгим сірим хвостом тягнеться дим А внизу, скільки сягає око Чорні білі гори, що поросли такими велетенськими деревами, яких я не бачила навіть на картинках. Відповзаю подалі від люка. За секунду він знову відчиняється, я бачу біле обличчя Григорія, підборіддя, що блищить від крові, і темні тарілки окулярів. У мене нема зброї. Стелет давно полетів униз. Лише барабан, яким із дивом залишився, Висіти на плечі. Барабани з ланцюгом. М'яко ступаючи по даху вагона, Григорій іде до мене. Я відступаю. Між нами тече виблискує трос, порипують блоки. Я тебе не чіпатиму, пошупки каже Григорій. Я тебе не чіпатиму. Мені треба, щоб ти була жива. До завтра. Крутяться блоки, величезні залізні колеса Котяться по тросу Все ближче і ближче до заводу Звідки стільки енергії? Що за сила змушує їх рухатись? «Нічого не можна змінити», каже Григорій «Мені потрібна моя сьома доза, а ти?» «Ти нікуди не дінешся, ти приречена» Можна зробити так, щоб колеса крутилися в інший бік? Запитую я, побіжно глянувши на блоки. Можна повернути назад? Фарш неможливо повернути назад. Григорій криво посміхається. Ці, що сплять, також трупи. Але до завтра вони мусять дожити обов'язково. І ти спускайся. Зараз, кажу я, знімаю з плеча барабан. І перш ніж Григорій розуміє, що я збираюся зробити, опускає ланцюг у вузьку щілину між двома блоками. Скрегіт, летять іскри, блок на секунду спиняється, вагон сповільнює хід, дах різко нахиляється. Я зіслизаю з нього і лечу в порожнечу. У польоті знову згадую Алекса. Розкидаю руки, намагаючи зловити вітер, але немає точки опори. Вітер не тримає мене. Я замружую очі і чекаю зустрічі з землею. І земля розкривається піді мною. Від удару на мить непритомнію і приходжу до тями на дні глибокої шахти. Згори лється місячне світло. Крізь діру, що обрасами віддалено схоже на людське тіло з розкинутими руками. «Я жива! У мене болять коліна і ступні!» – дзвонить у голові. Хребець силий. Я можу ворушити руками і ногами. Білий порошок, у тощі якого я пробила діру, сиплеться за комір і хрускотить при кожному моєму русі. Ізусі Біч підступає холод. Я в снігу. У місті не буває снігу, лише дощ і мряка. Перепілка розповідала, що іще її мати, стоячи на даху хмарочоса, якось упіймала в долоні сніжинку, можливо, останню з тих, що падали на місто. Якби місто завалили замерзлою водою, якби ми грілись? Цілої сотні динамо-мишей не вистачить, щоб розтопити маленький замет. Намагаюся вилізти гору до місяця. Сніг сиплеться мені на голову. Я більше не бачу світла. Біла товща навалюється на плечі і не дає дихати. Мене охоплює паніка. Борюся зі снігом. Борюкаюся в цілковитій темряві. Вжахнувшись усвідомлюю, що не вибираюся на гору. Навпаки, осідаю дедалі глибше. Примушую себе заспокоїтись. Товща снігу нерівномірна. У ній є сипучі пласти і злежені щільні верстви. Отже, треба випиратись по злеженому снігу, як по сходах. У цей момент мої пальці натрапляють на щільну, як бетон, і також холодну перепону. Що це? Схоже на зморшкуватий стовп. Прогалини глибокі, легко можна вхопитись. Щоправда, пальці мої закоцюбли, я їх майже не відчуваю У місті я б здерлася по такому стовпу за виграшки А тут доводиться мало не зубами ці пальці розминати Кожному м'я заняття і щосили промовляти Тримай, тримай Знаходжу партя для ніг Підтягаюся, притискаюсь до цього холодного зморшкуватого стовпа і раптом розумію, що він живий. Це відкриття так мене вражає, що я сповзаю на пів метра донизу. Це дерево. Всередині, під шерохатою корою, у нього є жили і нерви, і воно живе серед снігу, стоїть і не здається, то чому ж маю здаватись я? Притискаюсь до стовбура щільніше, як до друга. Майже одразу знаходиться гілка. Товста, дуже зручна. Я підтягаюся, стаю на неї коліном, тоді ногами, тоді... Моя голова, проломивши щільний шар розсталого, а потім замерзлого снігу, вистромлюється назовні. Я бачу місяць, місячні тіні, темне небо і зірки. А над собою, просто над головою, Бачу величезне, як хмарочоз дерево з тисячами м'яких, укритих снігом ламп. Це чудово, це дуже гарно. Навколо ані душі. Сяє під місяцем незайманий сніг. Та я чомусь не почуваюся самотньою. І приреченості не відчуваю також. Троса звідси не видно, небо надто темне. Я прислухаюсь. Тиша навіть вітру не чути. Я, може, ніколи в житті не чула такої тиші. Сідаю на сніг спиною до стовбора, заплющую очі. Як добре! Я здолала Григорія. Я вижила. Не знаю, чи дадуть йому завтра сьому дозу, але я жива. Дивлюся на місяць і на зорі. У місті ніколи не побачиш одразу стільки зірок, навіть на верхівці найвищого хмарочоса. Що довше я дивлюсь, то більше перед очима зірок. Вони різнобарні, сині, помаранчеві, червоністі. Можливо, це наш небесний екран, а зорі також пікселі. Вони збираються в роздягальні, надягають роби і виходять на чорне небо. Чекають, коли почнеться всесвітнє енергетичне шоу. Яке яскраве небо! Поду вітру ледь погойдує важку лапу дерева. Бух, падає сніг, я усміхаюсь. Губи не слухаються, вони дуже великі, і чужі, ніби гумові. Та я ж замерзаю на смерть, ну і нехай. Устати, безгучно кричу сама собі, але тіло не слухається. Йому так добре, йому тепло і спокійно, а будь-який рух завдає болю. Яка різниця? запитує здоровий глуст. Ти в горах, де немає людського житла, де сніг і холод, де неможливо вижити? То що ж краще борюкатись, долаючи біль, мучитись і все одно померти післязавтра, чи спокійно заснути зараз, дивлячись на кольорові зірки? Притискаюся спиною до дерева. Ніби прошу в нього поради, Та дерево не відповідає. Воно саме заснуло мертвим сном, Або замерзло. Я згадую Єву, Як вона згасала без підзарядки. Ось так помирають синтетики. У них не залишається бажання жити, Адже для того, щоб жити, Треба постійно докладати зусиль, А щоб померти, Треба просто розслабитись, і заплющити очі. Від цієї думки мені робиться ні, не страшно, гидко. Щоб сказали Алекс, Мавр, Перепілка, Лесь, що б сказав маленький перепілчин син, коли б вони всі дізналися, що я померла покірливо, як синтетик. Я збираю всі свої сили, згинаю, розгинаю закоцюблі пальці. Від болю сльози підступаю до очей. Я нахиляюсь уперед. Встаю рачки. На ноги звестись не наважуюсь, щоб знову не провалитись. І якщо чесно, я не впевнена, чи вистачить на це сил. І я йду, як звір на чотирьох. Повзу на животі. Знову рачкую. Куди мені йти? Вгору по схилу чи вниз? На горі мене не чекає нічого, крім вітру, а внизу, може і тепліше. Я йду, йду, йду, аж поки чистий сніг переді мною стає м'ятим, переораним. Я повернулась до своїх таких слідів. Ходжу навкарачки по колу, повертаю в інший бік, іду, повзу вздовж схилу, зовсім вже не розуміючи, куди, і навіщо рухаюсь. Аж раптом вітер доносить далекий удар барабана. Бум! Ні про що не думаючи, повертаю на звук. Бум! Бум-бум! Дивний ритм. Барабан то змовкає, то знову звучить. Звук його спершу ледь шутний, стає все голоснішим, усе впевненішим. Бум! Чути просто у мене над головою. Я зупиняюсь. Випростовуюсь, дивлюся вгору. Наді мною нависає гілка дерева. І на самому її краю, зачепившись ланцюгом, висить мій старий барабан – подарунок Римуса. Отже, я так і не змогла зупинити ланцюгом блоки на даху вагона. Ланцюг вислизнув, і барабан упав переді мною чи відразу після мене, а може ми летіли разом. Сталевий ланцюг виглядає так, ніби його жували страхітливі зуби, але сам барабан – цілий. У світлі місяці я чітко бачу зображення вовка на верхній деці. Кладу на деяку змерзлу долоню і сама, не знаючи на що, починаю відбивати ритм. Він звучить спершу тихо-тихо, підлаштовуючись до ритму серця. А може, це моє серце, почувши знайомий ритм, почало битися сильніше? Я відчуваю, як усередині мене народжується тепло. Від кожного удару воно робиться все гарячішим і гарячішим. По артеріях, по капілярах тепло рвається назовні, до обличчя, до ніг, до рук, до шкіри. Барабан звучить усе голосніше, і вже незрозуміло, чи я на ньому граю, чи він на мені. Мої щоки відігріваються, губи теплішають, згинаються пальці на ногах, і я відчуваю кожен м'яз. Починає танути сніг на волоссі. Я відчуваю, як біжать по потилиці, по шиї, прохолодні цівки і випаровуються просто на шкірі. Від мого одягу валує пара. Вода стікає по курці і піднімається туманом. Висихають штани, підсихають черевики. Дека барабана гаряча, мої долоні червоні, як роба пікселя, якщо поглянути на неї спереду. Мені тепло, мені жарко, і я можу рухатись. Навколо мене тане сніг, в ньому утворюється проталина. Я просідаю глибше на всяк випадок перестаю грати не провалитися б знову, цього разу до самої землі. Останній удар ще звучить у повітрі, коли згори, за вкритого снігом лісу, долинає довгий, протяжний, тужливий звук. Я ніколи не чула його раніше. Та в мені живе пам'ять предків. Волосся стає сторчма і мороз продирає по спині. «Тікати!» У мене вистачає розуму змайструвати собі снігоступи з гілок. І все одно йти по снігу важко. З кожним кроком я провалююся по щиколотку. За якийсь час стає зрозуміло, що вовки напали на мій слід. Щоразу вони виють усе ближче. Я майже біжу, іноді провалюючись по коліно, піднімаюсь і знову біжу. Посеред голого простору росте самотня сосна. Добігши до неї, я обертаюся і бачу, як по білому схилу летять, ледь торкаючись лапами снігу, сірі тіні. Закинувши барабан на спину, лізу вгору по стовбору. Добираюсь до першої гілки, товстої і вузловатої. Гілка гойдається. Летить на землю сніг, глухо бухає, пробиваючи дірки в кучугурах. За три хвилини вовки вже піді мною. Дивляться вгору, не шкірять зубів, не гарчать. А я й не знаю, чи мають вони гарчати, побачивши, що здобич вислизнула. Може, вовки взагалі не гарчать? Не блискають очима, як у старих-старих дитячих казках. Їх троє, і вони дуже-дуже великі. Один задирає морду і виє, Від цього звуку стигне кров. Хочеться розтиснути пальці і покірним мішком звалитися з дерева. Я тримаюся. Звідкись ізнизу долинає виття у відповідь. Несподівано низьке, не звіриний звук, а радше механічний. Я раптом згадую про завод. Чи далеко він звідси і з якого боку? Двоє вовків залишаються під деревом пильнувати мене. Третій зникає. Мороз знову проймає до кісток. Я зручніше перехоплю барабан і розумію, що не пам'ятаю ритму. Не знаю, чи зможу зігрітися ще раз. Вовки мовчки стоять унизу. Я чомусь певна, що вони чекають. Що вовк-посланець повернеться. І в цьому немає нічого доброго. Я починаю вистукувати ритм. Це не спроба зігрітись. Це погроза тим, хто вважає мене за здобич. Барабан звучить уривчасто і люто. Вовки настовбурчують шерсть на карку, показують ікла. Помітивши, що мій ритм досягає мети, граю ще жорсткіше, ще наступальніше. На мить з'являється надія. Вони злякаються, відступлять, підуть. І в цей момент... Третій вовк повертається. Я бачу його крізь гілки. Він біжить, опустивши морду, а поряд із ним... Барабан падає і повисає на ланцюгу. Пальці мої вростають у стовбур. Поруч із вовком-посланцем іде істота, яка лише віддалено нагадує вовка. Вовча шерсть, вовча постава, вовчий хвіст і дуже велика, непропорційно велика голова. Він іде неквапно, важко ступаючи, і я не можу відвести очей від його сірої, довгастої, страхітливої морди. Він зупиняється під деревом, просто піді мною, і підводить очі. У нього зовсім людський погляд і водночас не людський. Я не знаю, як це пояснити. Чекаю, що він заговорить. Та він мовчить. Він все-таки вовк. Так минає хвилина. Тоді головань повертає морду і дивиться на вовків. Вони зникають миттєво. Були і нема. Лише місяць освітлює вовчі сліди на снігу. Отже, головань займеться мною сам. Він важко всім тілом повертається. І йде геть так, щоб я його бачила. За двадцять кроків від дерева зупиняється, знову повертає голову і дивиться на мене через плече. Його неможливо зрозуміти, він кличе за собою. Спробуй головань підійти до мене, я б, напевно, оперіщила його барабаном. Або зробила ще якусь дурницю. Та він не намагається підійти, повільно йде переді мною кроків за десять. Якщо я, провалившись у сніг, зупиняюся, зупиняється, і він озирається. В очах немає нетерпіння. Він просто чекає, коли підведусь, і тоді йде далі. І я за ним. І гадки не маю, куди він мене веде. Може, на смерть. На поживу своїм вовченятам, якщо у нього є вовченята. Ми входимо в ліс, потім виходимо з лісу. Місяць повільно опускається за верхівку найближчої гори. Я відчуваю запах диму. Першої миті він неприємно нагадує грубку Григорія. Але за секунду я розумію, що запах інший. Скоріше за все, він схожий на запах дерев'яної тріски, яку підпалив для розваги довгий. Тут опалюють деревиною. Голова ніде по стежці, протоптаній чиїмись ногами Минає ще кілька хвилин, і я бачу людське житло Важко назвати його хатою У ньому лише один поверх, до того ж дуже низький Дах білий від снігу, і над ним піднімається дим Я зупиняюсь Повільно прочиняю двері Стає дуже ясно я бачу високу жінку з надзвичайно довгим, майже до землі розплетеним волоссям. В руці у неї палиця з живим вогнем на кінці. Вогонь горить так яскраво, що я мимоволі мружусь. Голова не рякається вогню, стоїть і дивиться на жінку, ніби на щось чекає. Вона якось несподівано опиняється поруч, дуже стрімка, хоча вже й не молода. В її волосі я бачу білі нитки. В її очах жовтяві гострі зірочки. Вона, звичайно ж, не синтетик і ніколи ним не була. Жінка підносить свій вогонь ближче, і раптом обличчя її спотворюється. Кого ти привів? сичить, обертаючись до вовка. Кого ти привів? Вона дивиться на мене, ніби я вбивця її дітей. В очах її ненависть, шал. І на самому денці – страх. Я зустрічаю ранок у дерев'яному зрубі з великою піччю. Лежу в теплі під шкурою. Мої руки і ноги стягнено ременями. Не можу сказати, що це веселий ранок. Реплять двері, потім ще одні. Входить хлопець. У отворі дверей йому доводиться нахилитися, щоб не стукнутися маківкою. Білявий, безбородий. Ставить на стіл казанок, від якого піднімається пара, кладе поряд краєць хліба. Я не зразу розумію, що це хліб. Швидше здогадуюсь по запаху. Як вже давно я не їла. Деякий час ми з хлопцем дивимось одне на одного. У нього в очах немає ненависті. І на тому спасибі, я вже думала, що всі мешканці. «Цього дивного міста щось проти мене мають». Він ледь усміхається. «Ти справді впала з неба?» Уночі я кілька разів повторила свою історію. Жінці з вогнем у руках, іншим жінкам, котрі збіглись на її крик, чоловікам, намагалась переконати, що не бажаю їм лиха. Цього хлопця серед тих, хто зібрався, не було. «Не з неба, кажу», зітхнувши. «Я з міста. Мене везли на завод. Я втекла». Він посміхається, ніби я сказала щось кумедне. Допомагає сісти. Розплутує ремені на моїх руках. Руки затерпли. «Їж!» – підсуває до мене казанок. Простягає дерев'яну ложку. Я беру її до рук, довго розглядаю. Вона більша і грубіша за наші ложки». На потемнілому віджиру дереві видно прожилки. Спускаю з лежанки зв'язані ноги. Їжа смачна. Я ніколи такої не їла. Це не можна порівняти ні з вітамінними пластинками, ні тим більше з безкоштовною вермішеллю. Хліб теплий, дуже м'який. Що це? Бануши з білих грибів. У мене тремтять ніздрі. «Фантастичний запах!» «Їж!» – каже хлопець «Ось бринза, ось мед, ось молоко Роблю ковток Певно, мені б тут сподобалось Я залишилася б тут жити «Мені нікуди йти, – кажу я хлопцеві Можна я поживу з вами?» Він перестає осміхатись, – хитає головою «Ти принесеш нам лихо, багато людей загине» Чому? Звідки ти знаєш? Я не знаю, але цармати бачить. Вона каже, що у тебе на лобі написана біда для всіх трьох родів. Молоді загинуть. Знаєш, я хотів би, щоб ти залишилась, але цармати завжди все бачить наперед. Їжа втрачає смак. Та жінка, що зустріла мене вночі, просто божевільна. А вони всі їй вірять, чому? «Наперед бачити не можна», – кажу я. «І потім, я ж нікому не бажаю лиха. Яку біду я можу принести, адже я одна, а вас багато?» Він відводить очі, – сумно хитає головою. «Отже, мені доведеться піти?» – питаю слабким голосом. «Тобі доведеться померти», – зітхає він. І, побачивши мою реакцію, Тут таки додає примирливим тоном Ні, не вбивство, ми чесні вовки Тільки двобій, що після смерті ти могла спокійно полювати у лісовому краю Це не місто, це вовче селище Тут ні енергетичної години, ні контролерію, ні поліції Веж також нема, зате тут є зима, весна, літо і осінь. У селищі живуть три вовчі роди, так вони себе називають. Кожен рід живе трохи відокремлено, але криниця спільна для всіх, і цар мати панує над усіма. Люди вовки і схожі, і не схожі на диких. Ярий, так звуть Білявого, довго відповідає на мої запитання я дізнаюся, що місто лежить на південному сході, але дійти туди неможливо. Надто стрімкі скелі, надто глибокі провалля і високі гори. Що на північному заході від селища є страшне місце, куди не можна ходити. Те місце, і якщо я буду розпитувати про нього, я ревстане і піде. Я відступаю і розпитую про інше. Гори не мають кінця і краю, у них повно звірів і птахів, у річках та озерах риби. Кажуть, далеко-далеко в лісах живуть ще племена, і раніше вони приходили на землю трьох родів, щоб полювати і красти наречених. Тоді три роди воювали з ними, але ось уже кілька років, як вороги не приходять, мабуть, відкочували ще далі. Я хочу ще розпитувати, але тут з'являється сама цар-мати. Ярий іде. Цар-мати сідає навпроти. У неї чорні очі, такі чорні, що майже не видно зінець. Оцих цих очей в'язкий погляд, що змушує заціпаніти. Потрібна чимала мужність, щоб не відвернутися. Я не бажаю твоєї смерті. Каже вона хрипко і лунко Та я захищаю моїх дітей Від мене? Брати вовки Мали залишити тебе в горах Головань помилився Він уже старий і Він надто добрий Доброта засліплює його Він не бачить Дивовижно Але вона називає Незвичайного вовка Точнісінько так Як я назвала його Подумки Головань це твоє? Цар-мати бере до рук мій барабан. Звідки це у тебе? Подарували? Вона хитає головою. Ти заслуговуєш на гарну суперницю. Я випущу проти тебе найкращу дівчину з тих, хто отримає ім'я цієї зими. Це буде нелегка, але гідна смерть. Важко уявити. Минуло лише три ночі відтоді, як я покинула Перепілчене гніздо Я вирвалася з лабет енергетичної поліції Вибралась із замкненого вагона Подолала Григорія Не розбилась, упавши з височини Не замерзла в лісі Мене не зжерли вовки І все заради чого? Щоб незнайомі, чомусь навіть симпатичні люди Вбили мене ні за що? Від образи я засинаю Мені нічого не сниться. Коли врешті розплющую очі, У хатині вже темно. Виє вітер у димарі, Тмяно світяться жарини, І горить, плаваючи у глиняному ковші, Гніт на шматку білого жиру. Навпроти сидить ярий, Вогонь відбивається у його Широко відкритих очах. Дай попити, прошу. Голос у мене хрипкий і лункий, Майже як у цар-матері. Він підносить мені кухоль. Вода холодна, аж зуби ломить. І дуже смачна, як усе тут. Завтра двобій, каже Ярий. Я умовив цар щоб вона дала тобі довше відпочити. Послухай, коли ти все одно вже виспалася, може розкажеш про місто? Як ви там живете? Він слухає дуже уважно. По очах бачу, що не вірить і в половину моїх слів. Не розуміє, навіщо синтетикам підзарядження. Не розуміє, навіщо потрібні пікселі і що таке енергетичне шоу. Не вірить, що будинок може мати 200 поверхів. Іноді він перепитує, ще перепитує, з'ясовує знову. І Я починаю сердитись. Як можна не розуміти таких простих речей? Як вони літають, питає про диких. Обертаються на птахів? Ні, вони роблять крила, до паска прикріплюють мотузку. А навіщо? Вони не вміють перевертатись. Як це? Тепер уже я не розумію. Він нетерпляче махає рукою. Та облиш. Ти мені ось що скажи. У вас дружина скількох чоловіків тримає? Я дивлюсь на нього, і обличчя в мене певно дурне. Ярис зітхає, дивиться співчутливо. Як можна не розуміти таких простих речей? У нас, якщо одна дружина, то й чоловік один, кажу здивовано. А в тебе? Я знизую плечима. У мене нема чоловіка. Ще немає. Він підходить до мене, опускається на коліна і цілує мене в губи, нічого не кажучи. Від несподіванки я сахаюсь. Якщо ти завтра її переможеш, цар мати залишить тебе живою, поважно каже Ярий. Такий закон. Уранці сходить сонце, Мені весь час доводиться мружитись. Шкода, що не з собою чорних окулярів. Сонце горить, сніг засліплює. З очей біжать сльози. Люди-вовки, які зібралися подивитися на двобій, думають, що я плачу. Та мені байдуже до того, що вони думають. Під конвоєм двох плечистих мовчазних чоловіків мене приводять на місце двобою. На секунду розплющую очі. Так широко, як тільки можу. Це величезна скляна лінза. Тільки ступивши на скло ногою, розумію, що це крига. Замерзле кругле озеро зовсім прозоре, широке, як невеликий майдан. Дуже глибоке. З-під криги на мене дивиться рибина. Величезна, завбільшки з руку. І баньката А нижче, під рибиною Бачу руді стебла водоростей І уламки скель Розколені на далекому дні Біля кістяк Лід пружинить під ногами І ледь потріскує Він дуже тонкий Надто тонкий Для такого холоду Я підводжу очі І вперше бачу Свою суперницю вона трохи молодша за мене, дуже юна, майже оголена, незважаючи на холод. Дивиться, оцінюючи, і вкрай безжалісно. Навколо озера кільцем стоять люди-вовки в сірому-білому рудому зі шкур. Другим кільцем глядачів стоїть засніжений ліс. І третім кільцем – гори. Всі дивляться на нас із суперницею. Всі на щось чекають. З'являється цар-мати, схожа на ведмедицю у своєму темнородому хутряному вбранні. Її волосся, як і раніше, розплетене, і майже торкається снігу. Вона ступає на лід, і я відчуваю, як здригається його прозора лінза. «Сьогодні ти отримаєш ім'я», звертається вона до моєї суперниці. «Але не думай». Що це легкий бій. Вона простягає їй зброю я мружуся дужче біле яйце завбільшки з голову немовляти, з устромленими в нього шипами в палець завтовшки, нахромлене на довгу дерев'яну ручку. У пам'яті спливає слово булава. Що ж, ми битимемось не навкулачки і навіть не на ножах а такими ось штуками. Вона кам'яна чи скляна? Я чітко уявляю, як біла булава опускається на голову, розбиває її і сама розлітається на шматки, як летять у зламані шипи і клапті мозку. Я заледве відганяю це видіння, витираю обличчя тильним боком долоні, Щоби кляті сльози не заважали дивитись. Тримай. Цар мати простягає і мені таку ж булаву. Я беру її до рук, біле яйце вкрите шипами, виблискує на сонці, і я розумію, що воно крижане Булава висічена з криги. Бийся за своє життя як можеш. Цар мати дивиться, пронизуючи наскрізь. На дні її очей стрибають жовті зірочки. Тільки сильні жінки народжують вовків. Візьми! Судомно стискаю булаву в правій руці. ліву мені лягає сталеве лезо на дуже довгій, незручній руці. Поки міркую, що це таке, моя суперниця, отримавши від сарматері таку ж зброю, спритно складає її навпіл. Це складений ніж. Вірніше, враховуючи його розміри, складений меч. Навіщо? Що з ним робити? Схоже, вже за кілька хвилин доведеться про це довідатись. Цар-мати переводить погляд то на суперницю, то на мене. Піднімає руки. «Бийтеся, аж доки одна з вас помре». Грибко і лунко кажуть сармати «Починайте!» Моя суперниця стоїть за п'ять кроків від мене. На ній коротка хутряна камізелька і спідниця з такого ж хутра, ще коротша. Важкі чоботи з м'якими халявами. Тіло блищить, змащене жиром. Роздимаються ніздрі, горять очі. Ловлю себе на думці, що не хочу її вбивати». Мені хочеться повернутися до цих людей і закричати на все горло. З якої речі? Чому я маю грати у ваші дурні ігри? Не збираюсь я бути ні вбивцею, ні м'ясом. Я вже відкриваю рота, щоб заговорити з суперницею, але помічаю, як розширюються її зіниці. Не встигнувши ні про що подумати, відстрибую вбік, і там, де ще ми тому була моя голова. Зі свистом пролітає крижина булава, вкрита шипами. Глядачі схвально гудуть. Не розуміють, чого вони радіють. «Не думай, що це легкий бій», – повторює цармати. «Зараз я її не бачу». «Не розраховуй на просту перемогу, безіменна». Суперниця зблискує очима і опускає собі під ноги складений меч. Лезо впинається в кригу. Дівчина застрибує на грубе руків'я, відштовхується однією ногою, і я знову ледь устигаю відскочити з дороги. Вона хизується, ковзаючи по льоду на тонкому лезі, балансує, розганяється, несеться, летить, залишаючи на кризі білу лінію борозно. Глядачі кричать, захоплюючись і підбадьорюючи – це дуже гарно, особливо коли вона різко розвертається І з-під летять мерехтливі крижані-бризки Тепер вона летить просто на мене Сталеве лезо з шипінням ріже кригу Крижана булава крутиться в її руках І неможливо передбачити, звідки, в якому напрямку буде завдано удару То чого ж я стою, нерухома серед криги? Я просто приречена стати здобичу Намагаюся скочити на свій складений меч Але втрачаю рівновагу і ледь не падаю Ніколи в житті мені не доводилося кататися на льоду Допомогли б висота і вітер Але тут немає ні того, ні іншого Відкидаю непотрібний меч І підношу булаву Балансуючи на своєму лезі Суперниця летить на мене Я бачу її очі і розумію, вона не зупиниться. Відбігаю вбік, але вона за виграшки змінює напрямок і знову летить на мене. Вона швидше, вона у себе вдома. По тилиці ніби торкається холодний подух, Дивне відчуття і дуже неприємне. Це перечуття смерті. Суперниця налітає, як рижений вихор. Булава проноситься за міліметр від моєї голови, Гострий шпичак черкає по шкірі, на скроні набрякає гаряча крапля. Я не відчуваю болю. Суперниця проноситься повз мене і розвертається, викидаючи віялок ржаних бризок. Вона розлючена. Третя атака має бути останньою. Я опускаю булаву. Потріскаю лід під ногами. Балансуючи, відхиляючись то ліворуч, то праворуч, на мене несеться моя смерть. Молода, весела, сповнена внутрішнього ритму. Секунди розтягаються. Зовсім завмирають. Я вловлю її ритм так, ніби вона долоня, а я барабанна дека. Непростий ритм. Рухи лезе, що викрешує іскри на поворотах. Рух тіла крізь простір. Рух булави. Я стою, мерзнувши в лід, і лише ледь помітно похитуюсь. Я точно знаю, де буде моя суперниця за частку секунди, і, звичайно ж, знаю, як вона завдасть удару. Я не поспішаю. Коли вона під'їжджає в притул, ледь змінює напрямок, щоб не спіткнутися об моє тіло, і б'є мене булавою в скроню, я відхиляюсь на якийсь міліметр, хапаю за п'ясток у залізному браслеті, і смикою в напрямку удару, продовжуючи її рух. Вона падає. Складений меч ковзає далі сам по собі. Моя суперниця ривком вивільнюється і одразу ж зводиться на ноги. В очах у дівчиська непроглядна ніч. Тепер вона готова не просто вбити мене, розмазати по льоду. Булава злітає в її руці. Дівчисько не встигло чи не схотіло поміняти ритм. Тому я знову ловлю її, ухилившись, захопивши руку, продовжу її рух. Вона втрачає рівновагу, я можу вдарити її булавою по потилиці, але не роблю цього. Вона відстрибує, знову приймає бойову стійку. Навколо нас щось змінилося, я не одразу розумію, що на зміну шуму натовпу прийшла тиша. Люди-вовки мовчать, чути, як мете по кризі, поземка. Суперниця нарешті починає сприймати мене всерйоз Міцно стискає губи ледь торкаючись криги важкими підошвами Починає створювати новий ритм Розірваний, непередбачуваний, вовчий Я відчуваю, як здригається лід Уся поверхня озера перетворюється на мембрану Вона тільки видається однорідною У неї є свої лінії напруги Є слабкі і сильні місця, вона прогинається, надто вже тонкий лід для таких морозів. Моя суперниця робить крок уперед, і я раптом розумію, не розумом, а радше хребтом, що вона хоче зробити. І я роблю це ж на частку секунди раніше, підключившись до її ритму, Б'ю ногою по тріщині, що ледь позначилася на люду. Тріщина виривається з-під моєї підошви миттєво, як змія. Кидається під ноги суперниці і розповзається, перетворюючись у пролам, у вирву. Дівчина без єдиного звуку йде під воду. На березі тихо. Час знову завмер. Я бачу, як вона виринає, вся як у цукрі в крижаних крихтах як чіпляється за край тонкого льоду, але він кришиться під її руками і провалюється, не даючи опори. Тріщини біжать до моїх ніг, я відступаю. Дівчина дивиться на мене, в її очах образа. Ніби я обіцяла її узяти з собою на показуху, але обдурила і пішла без неї. Вона намагається зачепитись, цього разу була вою, та крига дуже гладенька. Шпичаки шкребуть по ній, не залишаючи навіть подряпин. Рум'янець, що залив обличчя моєї суперниці під час двобою, змінюється блідістю, а потім синявою. Люди вовки мовчать, ніхто з них не сходить з місця, двобій триває. Вона ссилкується вибратись на лід спиною, її хутряний одяг намок, важкі чоботи просяклися водою і тягнуть донизу, туди, де коротає вічність білий кістяк вовка. Мої черевики заливають водою, я відступаю ще. Тоді лягаю на живіт, розпластавшись як павук на склі і повзу до ополонки, виставивши перед собою булаву. Наші булави чіпляються одна за одно. Потягши на себе дерев'яне руків'я, я відчуваю, яка вона важка, ніби там з іншого боку за булаву тримається сама смерть. Я відповзаю, крига залита водою. Вона страшенно неймовірно слизька. Чіпляюся за неї нігтями, коліньми, носками червиків. Повільно, по сантиметру, зісковзуючи і повертаючись назад, витягаю її «Це дівча з грижаної полонки». А навколо тиша, глядачі завмерли, двобій триває. Нарешті вона стає рачки, кидає булаву і повзе вже сама до берега, повз мене не дивлячись. У її волоссі крига, боки важко здимаються, синя шкіра вже вкрилася сиротами. Я зводжуся на ноги. Мені теж холодно, обводжу поглядом людей вовків, вони дивляться з острахом. Ніби не вірять собі, ніби у мене дві голови, і вони тільки зараз це помітили. Потім уперед виходить сармати. У неї темне, майже чорне обличчя, а очі палають жовтим. Я лякаюся, зустрівши її погляд. «Ти насміялася з нас», – каже вона скреготливим, страшним голосом. «Ти за це заплатиш». Ярий приносить мені казанок із кашею і мовчки дивиться, як я їм. «Послухай», – я витираю губи. «Хоч ти поясни мені». Він хитає головою, кривлячись, як від болю. «Навіщо?» «Ти чесно перемогла. Ти тепер була б вовчицею і вибирала б, кого з трьох родів узяти собі за чоловіка». «А чому я зараз не можу?» «Бо ти порушила закон». — Ти зганьбила всі три роди. Тобі ж ясно сказали, бийтеся, аж доки одна з вас помре. Чому ти витягла безіменно? Бо вона людина, — горлаю я. — Вона мені нічого поганого не зробила. Крім того, що хотіла мене вбити і мало не вбила, додаю мовчки і дуже засмучуюсь. — Це ж традиція, — Ярий зітхає. Це ж закон, якому багато віків. Нашим жінкам заборонено виходити заміж, доки вони не вб'ють ворога, чи принаймні проявлять себе у випробуванні. Хіба я ворог? Він роздратовано махає рукою. Ти сама собі ворог. Якщо ти чесно перемогла у двобої, навіть сармати не змогла б піти проти традиції. Ти була б однією з нас. А тепер... Цар-мати викликала мисливицю з гір, і завтра тебе вб'є мисливиця на очах у всіх трьох родів. Я стіплюю зуби. Цар-мати подобається мені дедалі менше. Хто така мисливиця? Побачиш. Що, знову буде двобій? А як інакше можна відновити гордість трьох родів? Я знизу плечима. Менш за все на світі мені хотілося зазіхати на вовчу гордість.